i rekli smo da je srce najvažniji ljudski organ kao što poslanik sallallahu alaihi ve je i rekao Ela inne fil jasad mudgha iza salahat <tipati> salahat jasadu U istinu u ljudskom tijelu ima jedan komad mesa kako to poslanik bukvalno kaže jedan organ koji ako je dobar i cijelo tijelo je dobro a ako je loš Sve ostalo je loše, znači tada i ruka, i noga, i oko, i ostalo sve je loše. I govorili smo o jekinu, kao dijelu koje vađi dijelu srca. Govorili smo o hušu, odnosno skrušenosti. Govorili smo o ihlasu, jel tako je Danas ćemo govoriti o novom dijelu koje je srce dužno činiti, a to je etoekulu tevakul što znači oslanjanje na Allaha dželašana. Šta je to tevakul? Kažu naši učenjaci tevakul je da se čovjek u svim svojim poslovima srcem preda Allahu Đelešanu. Da prepusti sve svoje stvari i poslove Allahu Đelešanu. Da on odredi da li će biti ispunjene, neće biti ispunjene, da li će odredi biti dobro za njega ili nešto drugo znači da prepusti to Allahu Đališanu i onda se onda krene u taj posao to je tevekkul s tim što učenjaci napominju da je uslov za ispravan tevekkul rad po uzrocima rad po uzrocima ukoliko čovjek bi se oslonio na Allaha Đališanu ali ne bi postupio po onome što odlišano ustvorio u prirodi oko nas, tada se to ne zove Tevakul, nego se zove Tevakul. A to je pokuđeno. Tevakul je pokuđen, a Tevakul je naređen. Šta je to Tevakul onda? Tevakul je kao što je Omer, radijel Lavan, u jednom prilikom našao na grupu putnika i upitao ih gdje idu. Kaže, idemo na hač. Kaže, pa što ste bez ništa na hač? Vidi da nemaju ništa, idu samo na jahalcama. Kaže, mi nismo ponijeli sa sobom ništa zato što smo mutevakilun. Znači, imamo tevakul sa sobom, oslanjamo se na Allah. Kaže, niste vi mutevakilun, vi ste mutevakilun. Vi ste oni koji radi tevakul, ne tevakul. Jer da ste mutevakilun, tada biste ponijeli sa sobom opskrbu i oslonili se na Allaha da ćete doći do keabe. Znači, raditi po uzracima. Jer lišano, kad je naredio, hač kaže, o tezeovadu. I obskrbite se, poneste se sa ovom obskrbu, hranu, piće, jahalicu i sve što vam je potrebno za put. Jer to su uzroci, to su Allahavi sunneti, takozvani, koji je prilikom stvaranja nebesa i zemlje stvorio i tako odredio da bude. Izbog zbog toga kažu naši učenjaci, vjerovanje i oslanjanje na uzroke je širk. A neradjenje po uzrocima je manjkavost u vjeri. Neki čak dodaju kao što im kažem i u razumu. Nači oslanjanje samo na uzroke, često samo na to da zaboravi čovjek na Allah džellešunu, to je vid širka. I nije dozvoljeno. Ali potpuno zanemarivanje uzroka to je mankavo u vjeri i razumu, kao što kažu, kao što kažu učenjaci. I nikada te tekuo ispravno oslanjanje na Allah džellešana ne znači ostavljanje tih tih uzroka u nikom slučaju. <hums> Interesantno za tevekulu je nešto sledeće. Ako pogledate gotovo sve ajete koji govore o tevekulu, u njima se koristi takozvani uslubu hasr. A to je da se koristi jezička metoda koja označava da se samo i isključivo na Laha Đelešanuhu oslanjamo. Kao što u Fatihi, ako se sjećate kada vam neka nekad objašnjavano, kaže se i jak je nabudova i jak je nestajn. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Što je došlo samo od tebe? Što nije došlo? Obožavamo te i od tebe pomoći tražimo. Znači to je jezička metoda da se ukaže na isključivost. Znači, samo i samo na Allah, zašto njenakog više. E, tako je kad je te rekulu pitanju. Gocovo uvijek ajeti dolazi sa takvim načinom izražavanja. Pa recimo, nekoliko ajeta. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَلُوا اِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ Da analiziramo ovaj ajet. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَلُوا Po nekakvom jezičkom redoslidu trebalo bi feteoakelu ale Allah. Oslonite se na Allaha. To je tako onaj klasični rečenički poredak, ali ne ovde dolazi na Allaha se oslonite a to u arabskom jeziku znači upravo tu isključivost znači samo i jedino na Allaha se oslonite i ni na kog viši Feteokelu. naredba a naredba je za vađim to je drugi metod u jednom ajetu četiri pet riječi koji ukazuje na važnost rakula prvi je što je upotrebljen taj metod koji ukazuje na isključivost Drugo zato što je došla naredba za tevekulu u obliku znači, imperativa što znači da je farz i treće uslovljeno je islovljen je iman time da se oslanjamo na Allah pa kaže in kuntu mu'minin ako ste vjernici iz čega se razumije ako nema tevekula nema šta ni imana <clears throat> drugi ajed wa ala Allahi mu'minun isti metod samo na Allaha neka se oslone vjernici Znači, isti metod, samo na drugi način, malo je došlo do izražavanja, opet se koristi taj metod isključivosti, potom dolazi naredba, je tawakel, samo drugi oblik imperativa, potom pozivaju se svojim imanom da se osloni na to. Ponovo se sve tri stvari povezuju, vidite, isti, u drugom majetu sve tri metode se ponavljaju, ponovo. Dalje u sljedećem majetu, da ono kaže, o meni je tevakkal, ala Allahi, fahuwa hasbuhu. Ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljen. Fahu hasburu. Znači, on mu je dovoljen, nećemu trebati niko drugi osim Allaha džavržana. Znači, ima još niz ovdje ajeta koji isto tako ukazuju na isti istitaj metod kaže ima Mahmed a ujedno i učenjaci poslednjega tevarkul je dijelo srca i ima nekoliko stepeni tevarkula zato napišite sad stepeni tevarkula stepen je da se čovjek osloni na Laha Đalešanom i u rađenju uzroka i u samom i u samom tom postupu. To je najveći vid. Znači čovjek i u uzrocima ne želi ništa od ljudi oko njega. Zato se prenosi da je poslanik s.a.v. od nekolicine ashaba uzeo prisegu i oporučio im posebnu oporuku da od ljudi ništa ne traži. Među njima su bili i desetorice obradovanih džanetom. Zato se prenosio debu bekra da kad bi mu štap ispalo, a on na devi. A na devu se nije lahko popiti. Ona se mora spustiti, pa popne se gore pa je ponovo tiješko spustiti. Ali kad bi mu štap ispalo, ne bi nikom rekao dohvatim ga. Nego bi siđi i sam bi ga uzmo. A dozvoljeno je reći, nema smetnje, ne smeta te vekulu da kažeš gdje mi dohvati štab. Jel to smeta nešto te vekulu? Ne smeta. Ali ovdje se dolazi do tolikog stepena, znači da i uzrocima koji je inače dozvoljeno ne želi. Isto tako poslanik sa sredljem kaže, 70.000 ljudi će od ovog umeta ući u bez polaganja računa. Koji su to? Oni koji ne koriste kauterizaciju kao lijek, šta je kauterizacija? To ti je korištenje vatre ili usijanih predmeta za lijek. Recimo prije kada dođu rane ili nešto slično, na koji način su to rješavali? Zagriju željezo ili neki metal i to zagrijano, usijano, usijani metal stave na tu ranu i na taj način spriječe zatrvanje. Razumjete to? To je kauterizacija ili kej koju se spomine. Posled se li nam kaže... Da će ući uđenet bez polaganja računa. Oni koji ne budu to koristili kao lijek. Kaže ulema to je dozvoljeno, ali ovdje se to izbjegava. Koji ne budu tražili od drugih da im uče ruke. Znači da ne idu od jednog do drugog čovjeka i kaže gdje mi prouči ruke, gdje mi ovo, gdje mi ovo. Dozvoljeno je to. Ali ovdje se potencijira to da se ti uzroci ostavi. Kada, su, kada je u pitanju traženja od drugih ljudi, ali sam sebi ako prouči ruke i odlično to ne smeta da čovjek bude na ovom stepenu. Razumjete to? I treći je, koji nisu svejerni, i na svoga gospodara se oslanjam. Kaže učenjaci na svoga gospodara se oslanjaju, to što imaju ovaj telekul. To sadrži sve ovo troje samo što je na kraju to saže to u jedno. Molim Naci da se osloni na Allah dželešanu i uvezi sa rezultatom djela i uvezi sa uzrocima. Naci ne žele od ljudi ni uzroke, iako je dozvoljeno rekli smo. I sad dolazi drugi stepen. A to je da se osloni na Allah dželešanu rezultatima, ali da uvezi sa uzrocima, podpoмаžu se sa drugim ljudima. Šta to znači? Upravo ono što smo rekli. Znači, nije zabranjeno čovjeku da ode nekom da kaže, de mi prouči ruke, a evo čovjek bolestan. Ili, evo ja sam bolestan, de mi prouči ruke. Je li to haram? Nije. Ali, nije baš onaj najpotpuniji stepen koji je mustehad, poželjen. Ali ima osnovu, vađem tevekula ima. Ne smijete to. Vazmijete to. Napišite sada tevekul i uzroci. Odnosno, esbab. Tevekul i uzroci. Za tevekul tri stepena smo rekli. Ja mislim da smo dva rekli. Jeste vi zapisali dva? A rekao sam tri. Izmište treći, dva. Dva da je bio lapšas. Te uzraci? Malo smo načeli tu tem. U vezi s tim postoje tri skupine ljudi u vezi sa, sa uzrocima i njihovoj vezi, i njihovoj vezi sa tebekolom. Postoje tri skupine ljudi. Skupina koja uzroke apsolutno ignorira. I kažu vatra ne spaljuje. Voda ne gasi žeđ. Hrana ne utoljuje glad. možda ne razumijete i teško razumijete ali tako kažu šta oni hoće da kažu hoće je da kažu da je isključivo Allahova volja hoće spaljivanje se desiti a ne mora se desiti jer kažu šta se desilo sa Ibrahimom sa Ibrahimom se desilo da ga vatra nije spavila jako je bio bačeno vatru znači za njih uzroci ne postoje I oni ih ne smatraju uopšte, ignoriraju ih, a ovo što je, ovo što mi doživljavamo, to kažu, to je samo sve relativno, privid, neki kažu privid, neki kažu relativno. Dosta filozofa koji su sufijski orientirani zastupaju ovu metodu, odnosno ovu teoriju. Ona je naravno neispravna. Druga skupina su oni koji pretjeruju u vezi sa uzrocima. I kažu, uzroci su sve i sve. Ne može biti drugačije. A vatra spaljuje i ne može se desiti drugačiji. Voda je ta koja i tako itd. Znači, oni pretjeruju, zaboravljaju da, da postoji neko koje je stvorio te uzroke i koje je moćan da tim uzrocima oduzme dejstvo. Je li tako li? Ali ne, oni kažu, i obično su to ljudi čiji iman nije baš nešto Bog zna veliki i pohvaljen i zbog toga interesantno je da u islamskim sektama i grupama ne postoji sekta koja eksplicite zastupa to mišljenje. Razumijete to? Bilo je pretjerivanje u ovom smjeru, znači, da se oduzme tim e, uzrocima dejstvo i tako dalje. Ali u ovom smjeru nije bilo. Ali ima ljudi, znači pogotovo danas u našoj materialističko doba, kada ljudi gledaju na uzroke da su jedan kroz jedan sve i treća skupina koja je ispravna koju islam zastupa a to je sljedeće da uzroci postoje da ih je Allah stvorio da smo po njima dužni postupati ali nisu samostalni u svom dejstvu šta znači nisu samostalni znači djeluju samo onoliko koliko im je Allah odredio a može se desiti da im oduzme dejstvo Kao što je bio slučaj sa Ibrahima malisana. Bačeni u vatru, po nekakvim našim ovaj, mjerilima, trebala bi da ga spali, ali nije ga spalila. Nego je bila hladna i spasonosna za Ibrahima, je li tako ili Ali to je bila božanska intervencija. I ne možemo to učiniti pravilom, zato što je to izuzetak. I zato kažu naši učenjaci, mi postupamo po uzrocima za koje je znamo na dva načina. Sad postavlja se pitanje dalje. Kako da mi znamo da je nešto uzrok nečemu? Razumijete li me sad? Napišite novi i sad kao neki podnaslov nešto. Gdje nam je mjerilo da je nešto uzrok nečemu? Kažu učenjaci imamo dva mjerila. Da razpoznajemo da li su uzroci ispravni ili ne. Prvo mjerilo je ljudska praksa. Šta to znači? Znači, ljudi nešto isprobaju i vidi da je to uzrok nečemu. Razumijete to. Uzmite, na primjer, lijekove. Uzmu ljudi, pa ispitivaju ovdje, pa ispitivaju tamo, pa spoj ovaj, spoj onaj, i na kraju dobiju lijek, kaže, ovo je za glavu. Kako znaju da je za glavu? Znaju zato što su isprobali. Jel tako li je? Ili kako znaju da je recimo ovo za bubrege, a nije za recimo žuč ili ne znam nešto. Znaju zato što su isprobali. Znači ljudska prahsa pokazuje nam da, da je to neke, neke stvari u toj ljudskoj prahsi su urođene u čovjeku. Kako, na primjer, svi znaju da kad je gladan da treba šta? Jesti. kad je žedan da treba piti. To je urođeno u čovjeku, ne razmišlja se, ali u principu to je to je isto tako proces koji je ta ljudska ljudska isprobavanja koja, koja dolaze. Znači, to je jedan način da ljudi nešto isprobaju i svojim čulima dokućaju da je to u tako. Jel u redu to? Koji je drugi način? Drugi način je objava. Da se objavom objavi da je nešto sebe Na primjer Mi objavom znamo da je Kur'an lijek. Znači, objavljeno i kaže se Fihi šifalim nas. Lijek za ljude. I znamo ako učimo rukju, da rukja liječi. Ne bismo znali da nije objave, jel tako li nije? Znači, objavom neke stvari znamo. Ovo vam, ovo vam je veoma važno, naročito kad je u pitanju suje i naročito kad su u pitanju lažne ruke i lažni načini, liječenja. Zašto? Zato što kad vam dođe neko i hoće saljavati stravu. Na primjer, da li su to ljudi svojom praksom mogli potvrditi da to stvarno tako djeluje? Nisu mogli. Jel' tako li nije? Da li je to potvrdila? Nije. Nači ispada iz ova dva, trećeg nema, što znači da treba toga šta? Da se klovi. Da u najmanju ruku nešto ima problematično tu, da nije u vezi sa džinima, da nije u vezi sa šitanima, ili je to uopšte nešto prazno, isprazno, laž i ništa više. Jel razumijete to? nači od nas, bilo šta što ljudi, recimo ovo sad, šta ja znam, magnetizam nekakve ove, nekakve stvari koje se dešavaju putem telefona, liječenje i tako dalje i to. Znaci to ljudskom praksom nije moguće potvrditi tako djelovanje. Vjera to nije objavila, znači postoji tu nekakve ili je to nešto prazno laž ili je nešto vezano za džinima i slične stvari, znači treba to da se prihvati. Je l ima najasnoća u vezi sa? Znaci ukratko Uzroci su od strane Allaha Đelešanu stvoreni i propisani. Postupati po njima je šerijetom propisan, ali na njih se ne smije oslanjati. Oslanja se isključivo na Allaha Đelešanu kada se ti uzroci ispune. Oslanjati se na Allaha, a ne izvršiti uzroke je, kako kaže učenjaci, glupost i nemoguće i manjkavost u vjeri i razumu jer ne može se očekivati da zanučiš sit ako nisi jeo ili popio nešto. Moraš nešto pojesti popiti pa ćeš biti sit i slično. Izuzeci koji se nalazi nekada u ajetima, Mudžize, Keramet i slično, to su izuzeci, ne mogu biti pravila. Mi smo dužni da se pos, da postupam po pravilima dok se ne dogodi izuzeci za koji ne znamo kada će se dogoditi i hoće li se dogoditi. Jel u redito A kuru kao lihada ba stakfirullahu s.a.v. Možete li reći gdje se nalaze ajeti u Kroanu koje ste naveli? E, sura 5, 26 ajet ja, Sura 14, 12 ajet ja, I Sura 65, 3 ajet ja,